Тільки ж для душі однаково, який той голос. Для неї найважніше, щоб їй співалось. От і любов, так само. Я їх теж дуже люблю. Але степця, степця ні. Ой, бабуню, він такий рябий і говорить, як жуйку жує. Колись почув, що я на татовій сопілці граю. Став сміятись, каже, як то дівчина на дутці свистить. Хіба ж супілка свистить? І що ж мені робити? Що, бабуню, кож мені слухати? Маму, чи серце своє? Ви ж казали, що той, кого любиш, у серці має бути. А степця там немає. Дана захлипала. Димка погладила їй по голові, як маленьку дитину. Зажди ще трохи, богданцю. Не протився, не сварися. А скажи, хай не вельми спішать твої тато з мамою. Чого це їм припекло ще до покрови? А хіба ж на другий рік покрови не буде? І на другий, і на третій, і ти ще не перестарок? Що то є твої літа? Не всім вже у сімнадцять вискакувати замуж, як твоя мама. Та це не їм, то степцю. А ти, Степанові, скажи, що тобі ще треба призвичаєтись до нього, до прадьонки походити, на здибанках з ним постояти, придивитись, прислухатись, одружитися не дощ переждати. Треба виждати... Все зважити, а там час покаже, і серце само підскаже. А що хлопець рябий і не балакучий, то не найбільший ганж. Ой, не найбільший, богданцю, з лиця воду не пити, та ще з чоловічого. Гарний чоловік, то тільки морока для жінки, лишні сльози і переживання. Ти будь гарна за двох богданцю, а він хай тою красу твою оберігає, та любить тебе, та цілує милої від голови до п'ят на руках носить. Ой, і скажете, зашарілася Дана. Розділ десятий. Гнідий кінь зеленого вітру обганяє. То піднімається над полем так високо, що й не торкається його, то опускається до землі, б'є копитами, обнедозріле жниво. Ще незавосковілі колоски вистрілюють з-під копит білим молочком а гніди відштовхується і знову летить. Різнокольорові атласні стрічки та паперові квіти, вплетені у шовковисту гриву, розвіваються на литу і тріпотять, і лопотять так, аж вухам боляче. За конем, як довгий прозорий велюн, тягнеться дражливий аромат весільного короваю. Короваю для неї випеченого, але не їй сученого. Між двома сусідськими полями глибокий рів, ярок, порослий гострими шабельками осуки. Кінь вигинається у повітрі спиною, як акробат у цирку, падає на передні ноги, хвицає задніми, навіть не помічає, що вершниці на ньому вже немає. Летить собі далі, понад повним, попід небесами. А вона не відчуває болю. Тільки смак житнього молочка з розчавлених колосків, що раптом солодко пролилось на вуста. Тільки стукіт серця, що заглушає геть усі звуки. Та ось воно, її дурне серце Виривається з грудей і мчить за конем. Куди ж ти? Не чує, нас доганяє гнідого, Випереджає, летить попереду, Далі, далі, далі. Стукіт серця і стукіт копит, Якийсь час в одній звуковій гамі, В одному ритмі. Але далина все більш приглушує звуки, Приколисує їх колоссям. нарешті тиша, висока аж до неба, Вселенська тиша, А з неї виростає якийсь дивний звук. Дуже дивний ніби маленька пташечка горлочко тистить. А вона, застуджена чи поранена, ніяк не хоче співати. поскрипує та поскрипує собі відчайдушно. душно. Від скрип-скрип, від скрип-скрип, від скрип-скрип. Дана підвелась, випросталась, але звуки не зникали. Та це ж осокір так скрипить під вікном. А кінь? Де ж кінь у барвих стих стрічках та квітах, що так зримо промайнули перед її очима, так голосно пролопотіли біля її вух? «Нема. Що це було? Якщо сон, то нічого доброго. Кінь сниться до хвороби. Ні, кажуть, то чорний до хвороби або й навіть до смерті. Білий до весілля, до щастя. А вона тільки що вітала на гнідому. гнітково до переїзду, до мандрів, до переміни. Які там у її віці мандри? Ет, куди ніч, тоді й сон. Сон? Та вона ще й очей не склепила». Допізна перебирала вересовий цвіт. Половину його розіслала на горищі, на полотнині, пористелені поверх пахучого сіна. Хай собі сохне. Ніде цвіту її так гарно не сохнеться, як на горищі. Другу частину залишила у кошику Завтра забере в місто. А вже там буде варити солод і сусло на вересовий мед. Все, як Димка колись робила. Все, як та її учила. А потім присіла, задивилась на той і перес і раптом перед очима кінь. Ні, він не наснився, то справдежній гнітко до неї явився. Пролетів через пам'ять, як через житні поле, майнув шовковистою заквітченою гривою, і повернувся туди, звідки вилетів. Дана встала. Пішла до кухні, запарила чай із свіжим вересовим цвітом, сухим соничником та мелісою, найперша поміч при безсонні. Натерла спиртовою настоянкою з каштанових кожухів коліна, Обгорнула їх старими вовняними шарфами, перейшла до кімнати, вімкнула маленький телевізор, втупилась поглядом у нічний екран.